kiittämään Herraa ylistämään. Meillä on suuri Jumala, joka tänä päivänä haluaa puhkaista virrat erämaahan. Jos on sydämessä ollut semmoisia ajatuksia, että olet taistellut ikään kuin anteeksi antamuksen rajoilla. On asia, joka on kaivertannut ja Ehkä se on jo niin kuin suun tasolla tullutkin hoidotuksi, mutta vielä on jäänyt niin kuin sydämeen semmoinen pesäke. Niin annetaan tänään Jumalan hengen tutkia syvemmälle kuin ennen. Annetaan niiden lähteiden avautua, mitä Herra haluaa tänään avata. Voi olla, että on asioita, jotka on Jumalalle Omaa tavallaan katkeruutta tuottanut jossain tilanteessa, että on katkera Jumalaa kohtaa, Mutta Herra tahtoo antaa tänä päivänä rakastavan isän käden, joka ojentuu sitä asiaa kohden. Ollaan Jumalan eessä avoimina, ollaan Herran eessä. tutkitaan sitä, että pienen pieni, Hiuksen hienokin este estää Jumalan siunauksilta. Ja se pitää katkaista. Halleluja. Tänä päivänä me ymmärrämme, Jumala haluaa vuodattaa henkensä meidän ylle. Jumala haluaa vuodattaa meidän päällemme alkuseurakunnan tavoin pyhän hengen voitelun. Jumala haluaa täyttää jokaisen astian ylitse vuotavan. Annetaan Jumalalle myönnytys ja mahdollisuus. Annetaan hänen täyttää. Annetaan hänen voidella. Annetaan hänen kaataa Jumalan henkeä astioimme, Annetaan ennen kaikkea hänen puhdistaa ensin meidät täysin vapaiksi. Jumalalliseen lasten olotilaan, jossa me saamme kokea pyhän hengen virtojen suuruuden, väkevyyden ja voiman. Ei niin kuin ennen, vaan niin kuin nyt, jota Jumala haluaa tässä päivässä niin kuin tuoda meille tiettäväksi. Entiset ovat menneet uusia, minä ilmoitan, niin kuin sana sanoo. Halleluja. Kiitos Jeesus. On asia mikä tahansa sydämellä, viedän tässä rukouksessa se Herralle suoraan. Viedän suoraan valtaistun salin sen ja sen jälkeen sitten... Kun mä oon rukoiltu, niin mä pyydän tähän vanhimmiston kokonaan tähän eteen ja jos joku haluat rukoosta, niin me siunaamme koko vanhimmiston sinua Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Isä, me tulemme sinun valtaistumisen eteen. Me haluamme nousta valtaistuun saliin, sinne, missä on pyhyys ja missä on Jumalan suuruus läsnä. Herra, sinä tunnet ja tiedät, on paljon solmuja, on paljon asioita, jotka voivat olla kaukaa vuosien takaa. On asioita, jotka ovat sitoneet, mutta ne on peitetty. Ne on peitetty moneen kertaan, on kymmeniä kerroksia päällä, mutta ne vain vaikuttaa sieltä signaalin tavoin. Nyt on tullut aika, Jumalan suuruus ilmestyy pienen ihmisen elämään. Hallelujaa. Herra, sinun anteeksi antamuksesi ristin työssä oli niin kattava, se oli niin syvä, että se tekee meistä Äärettömän avaria anteeksiantajia. Sen tulee heijastaa meistä anteeksiantamuksen syvyyttä, ihanaa, jumalallista, persoonallista läsnäoloa. Jeesus, kiitosta että saan tänä päivänä, saamme avata jokainen sydämemme suoraan valtaistuin saliin. Ja sieltä tulee virta, joka näkee Jumalan valo, Jumalan puhdistava voima, joka laskeutuu sen sydämeen. Ja tänään alkaa siunauksien virrat vuotaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus tästä mahdollisuudesta elävän Jumalan kasvuen edessä että me saamme ottaa Jumalan sanasta uskon kautta Jeesuksen veressä täydellisen puhdistuksen. Saamme täydellisen vapauden murtaa sydämen kovuuden ja kuoret Jumalan edessä kuin vaha. Pyhän Hengen työn tuloksena Kiitos, rakas Jeesta, sinä haluat lähestyä meitä tässä hetkessä. Haluat avata niin kuin välähdyksen Jumalan taivaasta, jossa on kaikisen elämän suuruus, lämpö, valo ja rakkaus. Kiitos Jeesta, kohtaat meitä tässä hetkessä. paranna sairaita, Herra. Anna yhtäkkiä kokea, että... Jumalan voima laskeutuu sairaan olemuksen ylle ja Herra tekee suuria tekoja. Herra, sinun parantava voimasi on läsnä. Jeesus, sinun parantava voima. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus,